Ти скільки платиш у городі за літр молока? Олег набрижив чоло, згадував Ну, півтори гривні А я здаю по двадцять копійок Скажи мені, куди ж діваються гривня тридцять? Олег знизав плечима На крутчику, впевнено відказав смик і сплюнув під ноги Ще й жир зніме Мені, щоб получити своїх 20 копійок, треба стеляти, вигодувати корову, накосити сіна, нагодувати її, попорати, подоїти, однести молоко і 20 копійок. Йому ж ні за що, з доброго дива гривня 30. І можна, закон дозволяє, бо закони депутати роблять під себе, для власної вигоди. Егеш, дядьки заговорили всі разом, льон торік здали, ніхто й на руку не плюнув. За так Хлібось докошуємо А куди його? На елеватор Плата ж за його сохранення Вище, ніж стоїть хліб Де ще таке є? Ви там у столиці? Вони говорили так Ніби Олег кожного дня Зустрічався з президентом Або принаймні з прем'єр-міністром Ви ж обирали депутата Відбивався Дав по помішку сахару вибрали Голосують там Собі зарплати та пенсії поробили, все розбирають якісь там закони, що нам вони до одного місця. Немає жисті, Тимофій сказав вагомо і переконливо. Важили б, якби всі суспіль, всі разом, нехай би на картоплі, але щоб усі, і президент, і я. У війну було гірше, батько розказують, витримали, а то ж... Вони б, мабуть, ще довго виповідали свої скарги свіжому чоловікові. Але от майстерень пролунав басовитий голос. «Петре, Тимофію, Володю, на політбюро!» Тимофій гребунув у повітрі праником рукою, стигнувши захопити нею з пачки ще дві цигарки. «Федір на планьорку гукає. Плануємо, як одну поламану шестерню поміняти на таку саму». Крутою покрученою дорогою вулицею, на якій майже не було хат, Олег піднімався на урви хвости. І знову з лівої руки хащі, бузини, горішника, в'язовника, праворуч схил до річки Ставка. І старі незенькі темні ворота. Лише ворота, не було. струхли, розібрали на паливо. Ворота до третьої бригади яка містилася на подвір'ї колишнього куркуля Качана, що його заміли з сім'єю в тридцятому. І раптом сміх забулькав Олегові в грудях, і дивне почуття охопило його, спомен на мить переніс його на двадцять років назад і поставив перед цими самими ворітьми. Отут стояли вони рядком з хлопцями-кабешниками і пускали струмінці, хто перепісє через ворота. І струменці летіли вище воріт. Їхні сечові михурі були гумові, їхні груди потужніші за ковальські мхи, ноги пружні, мозок, не засмічений всіляким хитромудрим мотлохом. Згори дівчинка років десяти прогнала хворостиною теля. Відтак Олег побачив пса великого, червонорудого, облізлого од лишаїв, з палаючими очима і червоною пащекою. Олега обсипало жаром, злякався не на жарт, і пащеки, і лишаїв. Оглянувся, побачив на дорозі суху палицю, схопив її. Відступив ліворуч, на згірок, виставивши поперед себе палицю, опираючись на неї, мовляв, не погрожу я про всяк випадок. Пес біг мовчки, низько опустивши голову, і порівнявшись з Олегом, раптом гарикнув на весь ліс, скочив, клацнув зубами, і палиця, Розлетілася на друзки Олег обмер В нього підломилися в колінах ноги Серце загупотіло в грудях Але пес вже біг далі Наче й не помітив Олега Олегі Шова в животі перекачувалася Важка холодна грудка З прикрістю й соромом Який, однак, заганяв у далекий темний кут Думав, що він таки І великий нахаба І великий страхопуд Ще й нічого не може з тим зробити це десь у ньому з народження, в ньому, над ним, більше нього самого, його розуму, його волі. Воно зринає раптово, і коли вхоплює, його розум вже паралізований. Пригадалося, ще коли вчився на першому курсі, в Молдавії вдарив землетрус, і трохи захитало їхнє місто.